«Я поділяю вашу думку», – лагідно зауважив лорд Джулян. «А хіба може бути інакше? Та чого варта зараз моя або ваша думка? Нічого! Для мене зараз має значення тільки одне. Як тяжко боляче згадувати. Якби я вчора не відштовхнула його своїми словами, він міг би бути врятованим. Ой, якби мені тільки пощастило поговорити з ним до того, як він пішов звідси! Я чекала його». Але він пішов з моїм дядьком, і я навіть не думала, що більше не побачу його, а тепер? Тепер він знову вигнанець, знову пірат. А коли-небудь його схоплять і повісять, і винна буде у всьому, тільки я. Ну що ви говорите? Ну що ви говорите? Єдиний винуватець ваш дядько з його звірячою злобою. Та ще власна впертість, блада, яка не знає компромісів. Не звинувачуйте себе, не треба. Дівчина рвучко обернулася до нього, в її очах усе ще блищали сльози. "Як ви можете так говорити?" не стрималася вона. "Адже він сам сказав вам, що в усьому винна тільки я. Я глибоко образила його і розумію тепер, яка я була несправедлива. Та не картайте себе так", заспокоював її лорд Джуліан. "Повірте мені, якщо це втішить вас, я зроблю все можливе, щоб врятувати його". Від хвилювання в неї перехопило подих. "Справді?" Вигукнула вона з палкою надією. «Ви обіцяєте?» Вона поривчасто простягнула йому руку, і він стиснув її в своїх руках. «Обіцяю!» – відповів він. І все ще тримаючи її руку, тихо промовив. «Рабелло!» Залишається ще одне запитання, на яке ви не відповіли мені. «Яке запитання?» Дівчина здивовано глянула на лорда, мов на божевільного. Що могли означати зараз якісь там запитання, коли йдеться про долю Пітера? Питання це стосується мене особисто і всього мого майбутнього. Скажіть, чи можна мені вірити в те, чому повірив Блад, що примусило його думати, ніби, ніби ви не зовсім байдужі до мене? Він помітив, як раптом змінився вираз її вродливого обличчя як перебігла по ньому хмарка. «Не байдуже до вас?» – перепитала вона. «Звичайно, ні. Ми з вами добрі друзі, і я сподіваюся, мілорде, що ми і надалі залишимося добрими друзями». «Друзі? Добрі друзі!» – промовив він чи то з вічим, чи то з болим. «Не тільки дружби, прошу я, Арабелло. «Невже ви скажете мені, що Пітер Блад помилявся?» Тривога на обличчі дівчини стала помітнішою. Вона спробувала обережно звільнити свою руку. Спочатку Вейд хотів утримати її, але, зрозумівши, що діє нерозумно, випустив руку з своїх пальців. "Аребело", вигукнув він з болем в голосі. «Я залишуся вашим другом, мілорде». «Тільки другом». Повітряний замок розвалився, і приголомшений лорд Джуліан лишився серед уламків марних сподівань. Він не був самовпевненою людиною і сам визнав поразку. Але ще чогось він тут не міг збагнути. Вона обіцяє йому тільки дружбу, а він же біг забезпечити їй виключне становище. Такого вона, племінниці колоніального плантатора, яким би багатим той не був, навіть у вісні не могла б побачити. А вона відмовляється. Від усього цього. Говорить про дружбу. Виходить, Пітер Блад помилився. Але в якій мірі він помилився? В такому разі його думки обірвалися. Навіщо мудрувати? Навіщо мучитися і завдавати собі душевного болю? Треба знати все. І він жорстокою відвертістю запитав Арабелу. Це Пітер Блад? Пітер Блад? Повторила вона мимоволі, не зрозумівши одразу, що саме він мав на увазі. А коли зрозуміла, то обличчя її покрилося густим рум'янцем. Не знаю, промовила вона, затинаючись. Та чи була ця відповідь правдивою? Вийшло так, наче сьогодні вранці з її очей раптом спала завіса, і вона нарешті побачила, як Пітер Блад ставиться до людей. І це почуття, що запізнилося на цілу добу, виповнило її душу жалем і тугою. Лорд Джуліан досить добре знав жінок, щоб сумніватись. Він схилив голову намагаючись приховати від неї гнів, який раптом спалахнув в його очах. Як порядна людина, він соромився цього гніву, але і не міг одразу перебороти його.